5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM. Pe 22 mai 2005 a fost anunțată eliberarea celor trei jurnaliști români răpiți în Irak, împreună cu ghidul lor. Ați uitat, a? No, uitat, să uitat. Eu Nu am uitat-o niciodată, că starea curești a fost acolo. Da, păi mai trăiești încă. 30 de ani și se deschid Arhivele. Marie Janion Sorin Mișcoci De la Prima TV și Ovidiu Ohanesian de la România Liberă erau atunci în Irak Împreună cu ghidul lor, Mohamed Munaf Cetățean american și irachian Pe post de translator și cum s-a văzut mai târziu și complice în, în răpire, ei au fost eliberați după 55 de zile de captivitate, scandalul însă abia începea, organizatorul răpirii omul de afaceri Omar Haysam a convins cumva autoritățile din România în primăvara lui 2006 că nu mai poate sta la închisoare întrucât ar fi fost grav bolnav. Singura mea ocupație și preocupare este sănătatea. Și în, cu această ocazie vreau să mulțumesc tuturor care... Au înțeles să-mi da posibilitate să-mi trăiesc ultimele zile alături de copii și familia. După nici două luni, bolnavul Omar Haisam, a fugit din țară la bordul unei nave cu oi, ceea ce a declanșat un scandal imens încheiat în cele din urmă cu demisiile șefilor Seriei și SIE, precum și a procurorului general. Haysam, vindecat miraculos între timp, a fost adus în țară în vara lui 2013 și este acum la închisoare România, unde execută o pedeapsă de peste 23 de ani pentru terorism. Pe 22 mai 1948, guvernul Petru Groza a hotărât să retragă cetățenia regelui Mihai și altor membri ai familiei României. a României. Se întâmpla la aproape 5 luni după ce regele fusese forțat să abdice și să plece din țară. Cetățenia a fost redată regelui Mihai tot prin hotărâre de guvern într-o ședință care a avut loc în 1997. Ministrul culturii de atunci, Ion Caramitru, a povestit la TVR cum l-a sunat imediat pe fostul suveran să-i dea vestea. Majestate, acum două minute... Am asistat ca membru în guvern la un momentul prin care ați redobândit, a făcut o pauză, am simțit că l-au podidit lacrimile și a spus, domnule Carametru, eu sunt mai român decât vă închipuiți și pentru mine lucrul ăsta este super emoționant. Vă mulțumesc! La câteva zile după ce a primit cetățenia, regele Mihai a venit în țară, simbolic pe 30 decembrie 1997. La exact 50 de ani după aplicare, fostul suveran a anunțat la București că exilul său a luat sfârșit. Pe 22 mai 1972, președintele american Richard Nixon a sosit la Moscova în prima sa vizită ca președinte în Uniunea Sovietică. Pe 26 mai, Nixon și liderul comunist Leonid Brejnev au semnat Tratatul pentru Limitarea Armelor Strategice, documentului obliga pe americani și pe ruși să nu dețină mai mult de 200 de rachete balistice fiecare, apoi președintele american a ținut un discurs la Kremlin, transmis în direct atât în URSS cât și în Statele Unite. Nixon a dat bună seara în rusă, iar televiziunea de la Moscova e asigurată apoi traducerea. I deeply appreciate this opportunity. With your government. Natalien, Bravici, Dobry vecher. Dobry vecher. No. <laughs> no. bon no. no. no. Exact. Acolo dus. Era <laughs> pentru prima oară când un președinte american se a adresat direct sovieticilor. Nixon le-a vorbit aproape 20 de minute despre cât de mult se asemănă americanii și rușii în ciuda diferențelor ideologice. Tot două mâini, două picioare. <laughs> <laughs> <și> <laughs> Pe 22 mai 1924 s-a născut Charles Naznavour, cântăreț, actor și compozitor francez de origine armeană. Very, very, very Aznavur, supranomit și Frank Sinatra al Franței, un geniu al chansonetei, a fost unul dintre cei mai simpatizați și mai longevi cântărești francezi. De-a lungul carierei sale, întinse pe șapte decenii, Aznavur a registrat peste 1200 de cântece în 9 limbi, printre care engleză, italiană, spaniolă și germană. Asta aș vrea să ascult germană, Aznavour în germană. De asemenea, Charles Aznavur a jucat în zeci de filme și seriale TV, a compus multe. Muzică de film și a scris scenarii. În fine, pe 22 mai 1976, Paul McCartney și trupa lui, numită The Wings, ajungeau pe primul loc în clasamentul american cu melodia „Silly Love Songs”. Adică, pe românește, cântecele prostuțe de dragoste. Măcar ne-a scris acest cântec, drept răspuns pentru criticii muzicali și pentru fostul său coleg din Beatles, John Lennon, care spuneau că Paul nu poate compune altceva decât melodii ușurele. A vrut să le arate că oamenii sunt sentimentali și le plac asemenea cântecele. N-a greșit deloc, în trecut, întrucât acesta a fost vreme de 5 săptămâni în fruntea clasamentului din Statele Unite.